Hem, eh, andem a costat fins a l'Ajuntament per parlar amb eh, l'actual alcalde en funcions, veurem si futura alcalde Josep Pi Ferrer, que en les darreres eleccions del 26 de maig ens doncs, va treure 7 regidors, eh, escollida com a segona força a només 120 vots de diferència del Partit Socialista,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 varem expressar, vàem manifestar que si hi havia una majoria de vot independentista en el poble, intentarem fer un govern independentista. Eh, i ha sigut aquesta majoria independentista i eh, els tres partits polítics que es varen postular per a intentar doncs, fer un, un arccaldi i un govern independentista, estem en converses.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 acabada de, de quadrar això i que aquest, tenim aquests dos dies per acabar de quadrar i nosotros sí que ens hem marcat com a, com a data d'arribar a un acord el, el dijous, ens són del poble i si arribem a un acord després serà el moment de parlar amb Junts per Catalunya o Junts pel Sí o Junts per o Junts, bueno. I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 una trobada hem tingut hem, hem, també en podem també hem tingut una trobada, no? I, i, I amb i junts i amb junts també, tant jo com amb digs com tots, trobades hem tingut, evidentment, no no he tingut ens ciutadans ni ni, amb, ni amb els socialistes, no, no hi ha hagut, no hi ha hagut cap trobada, però amb els altres sí que han tingut trobades, intercanvi, negociacions només amb, amb amb junts, o sigui posar sobre la taula programa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 qui és eh, regidor de, de què o estem en aquest punt ara o, o no és tan senzill com eh, bé, ja vam fer aquest pacte previ i per tant és, eh, que quedava colla avall que afirmaríeu, no és tan senzill com, com podia semblar, no? Pacte previ més que pacte previ l'acord la, la, la, que vàrem prendre és de seure'ns a negociar no?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 No hi, ha cap, no hi ha més volta de full, però sí, és evidentment que nosaltres necessitem uns regidors eh, en l'equip de govern, però podeu governar, perquè segons la normativa, si no som 11, automàticament és el regidor la llista més votada, i llavors nosaltres ens hem de, hem de garantir com a mínim aquests 11. Però, vull dir, si som 13, nosaltres també estarem encantats, serem més aquí per treballar. Per tant, doncs, amb aquestes negociacions que de moment només heu portat amb Som Gent del Poble, eh, Josep Piferrés, veu propi alcalde de, de Palafrugell, jo me veia proper alcalde abans de les eleccions, vull dir, perquè això no és una cosa de presentes. Jo dic una cosa, com, com a cap de llista de la llista amb més regidors en, la, en el ple, conjuntament amb els, amb els socialistes, evidentment, si, si jo encapçalo la llista que té més regidors en el, en el ple, me veig com a alcalde. Evidentment, en Juli, que també té els mateixos regidors que jo, també s'hi veu, vull dir, evidentment, no? Uh, això seria absurd si no no, no no tindria raó de ser. Estem empatats i en aquests moments en veig arcaldes, sí. Però segurament que el Partit Socialista també s'hi veu perquè té bé 17 regidors i tenim la legitimitat de, de fer el possible els dos per intentar intentar tenir l'alcaldia. Per perquè? Perquè la, la votació popular és el que ens ha dit. Ens han posat amb una situació en els dos d'empat no? i que després...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 que ja quedarà menys temps i hi haurà les coses molt més clares, segur que, que aquesta, aquesta visió la tindrem molt més clara i molt més segura. Molt bé, doncs el segon any que ve tornarem a portar-nos en contacte amb vosaltres i veurem com respireu, no? veurem com han anat aquestes negociacions i, i doncs ja tindrem més, més, més a prop aquest ple del 15 de juny, que és quan es constitueix el, el, nou, el nou Ajuntament de Palafrugell. Moltes gràcies, Josep. A vosaltres.